Först ett budskap från vår samarbetspartner. Rögle går för tre i rad, likt ett lufferschack. Vill ni som företagare inte spela spel om era eller de anställdas försäkringssituation ta då kontakt med Vågen Försäkringsbyrå på Östergatan 22 i Ängelholm så hjälper vi er. Vågen för Vågen. We're here to win a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 Rögle har gett sig själv en Kalas start. två raka segrar och har nu chansen att faktiskt öppna bättre än förra säsongen och då vet ni hur det gick rätt bra. Daniel Roth, Linus Alin, Mattias Jelm. vi är era värdar i dagens avsnitt, eller veckans avsnitt av Röglepodden. Glömma Glimmar, nej, snyggt igen. var <laughs> ett litet fel där, det är inte bara idag, det är hela veckan som gäller. Visst. Tycker du, för jag var inte alls Som, uh, du har mycket lägre på Än för säsongen, vad är det som har hänt? Kan det inte bli en 50 raka segrar Eller? Alltså, finns det finns för... ju ingenting som talar för att det inte blev 50 raka uh, segrar nej. Kom igen nu ja, det, men Jag tänker att förra säsongen drog jag väl till med Att det skulle bli sju raka segrar Var det inte så? Jag tror det Och så blev det sex av sju möjliga Om man åkte dit på Oskarshamn Och sen hade man väl man hade väl nio segrar på de tio första matcherna eller något sånt där. Jag tror det. Men i har då men de borta nu, Djurgården hemma helt och form, Åskas borta om nu inte schemat kastar dem helt. Det är väl det är väl 15 poäng efter fem matcher. Ja, det är det. Ja. Så att egentligen, jag jag egentligen jag faktiskt... kan vi återkomma om någon vecka eller så och ja. summera tabellen, röglig topp, alla alla matcher vunna. Härligt, men det har hänt ganska mycket sen sist. Är det intressant då? Det som har hänt. Var intressant. Ja, klart det. Det var intressant på dagens träning i alla fall. Vi kanske ska börja där. Tycker jag. Yes. Det var en super spännande liksom tur till Catena Arena idag. Eftersom då Mattias Frögen är tillbaka. Han spelar mot HV. Och även då Olli Pallola som missar matchen mot HV på grund av sjukdomskänning Är också tillbaka och tränar för fullt Det innebär att Rögle har bara Adam Edström på formvarlistan Och då hur den här ekvationen vi har pratat om skulle gå ihop Och det fick vi svar på då, i alla fall hur Rögle-tränarna tänker Med tanke på hur de tränar Så vi kan börja med kedjorna då, det är väl lika bra Kör hårt Shoot. Där har vi då Daniel Saar, Adam Tambolini och Dennis Evorberg. Leon Bristedt, Simon Ryfors och Nils Höglander. Mattias Sögen, Brady Ferguson och Olli Pallola. Och sen då Taylor Mattsson, Anton Bengtsson och Erik Andersson. Ja, ett par förändringar där sen matchen mot HV. Ja, alltså egentligen är ju förändringen att Pallola går in istället för Melkor Eriksson. Men sen är det ju egentligen att man låter det hela vara. Det är den rokaden man gör. Tre av fyra kedjor är intakta, va? Precis, och det innebär ju också att man, trots att Mattias Sjögren som är är center är tillbaka, fortsätter han på en ytterfarvarsposition och Adam Tambelini, som brukar spela ytterfarvad, fortsätter som center och det är det som är det mest intressanta vi tar med oss från den träningen. Adam Tamblini på god väg att spräcka 50 vallen i poängkolumnen. Mm. Ja, men det är ju superintressant. Det är fortfarande tidigt. Men det säger nog någonting: Att inte, att man liksom inte delar vattnet och sätter honom på en center och sedan liksom lägger pusslet utifrån det. Utan att Han får faktiskt anpassa sig till rådande läge och fortsätta som ytterförvåld. Man ska kanske inte övertolka det, men jag tror att man ska nog läsa in någonting i det ändå. Jag ser tre delar i. I de, detta, de här valen då som tränarna gör. Ett, är Adam Tamblini har ju fått en eh, drömstart i alla dess bemärkelser. Eh, från en position som center. Och då liksom bryta hans flow och flytta honom. Även om det är till en bekvämare position och en mer varm position nu. Jag tror inte man vill göra. Utan man vill hålla den här enheten med Tamblini och Evo tillsammans. Och låta Tamblini tröska på så länge han har... Det här stämmet som man har haft i de här två första omgångarna. Den andra delen tror jag är att Brady Ferguson hade man ju kunnat lyfta ut på en kantposition och istället sätta sjögen som center. Men Brady Ferguson har vi pratat om jättemycket. Han har en anpassningsperiod som han fortfarande är någonstans. Han har väl passerat mitten kanske är på väg, på väg mot mål nu. Men han är ju ändå mitt i den här processen och komma in i, i SOL och allting. Och då säger jag till honom efter en hel försäsong och efter en jättemånga matcher och träningar som känner att okej, okay, nu får du flytta ut på, på en kant. Var så go god och liksom inte börja om, men ändå. Det blir, det blir en, en ny aspekt i hans anpassningsperiod. Eh, eh, och sen då tredje tredjedelen, eh, Mattias Sjögren. Det är enklare på något vis eh, och inte så utsatt och försöka komma tillbaka i allting från en förvarsposition jämfört med en centerposition. Vill du komma tillbaka i timing, flås. Eh, allt vad det nu handlar om, så gör man det kanske lite enklare, även om man inte är van vid att spela center. Det, si det sista kan ju också, jag, jag, jag har hört att de har sagt det, men det sista kan ju också, det kan ju lite vara, jag ska inte säga undanflykt, men säga att det var varit för två år sedan då hade man aldrig satt skögrän som ytterförvar. Jag tror lite grann det ett tecken på hur långt Rögle har kommit. Ja, men det kan jag absolut hålla med om. Både att liksom laget står väldigt starkt och, och Sjögren eh, kan, har varit borta du? Kams har ju sex 7 månader sedan spelade match senast. Eh, han, det är kanske inte lika givet längre att han går in och liksom att man börjar med att sätta ut honom som center och sen placera pjäserna efter, efter honom. Utan... Så långt som Rögeln kommit nu, och man har en av de svälldheterna att spela, och Tamblini, som, som funkar som center. Då är det kanske så att eh, Sjögren vackert får eh, ställa sig i ledet, liksom. Eh. Trots att han är lagkapten. Är det lättare att komma in i spelet som ute än fordonet än Kan på Det jag föreställer mig är att det är i alla fall lättare att komma in i eh, alltså hockeykondition komma in i, i flås och lite timing och så, plus att positionen är väl inte lika utsatt som att vara en center när du ska vara en väldigt stor del i både det offensiva och defensiva spelutbyggnad, allt möjligt, men eh, jag tror att det är en del i det och sen jag håller jag absolut med dig Daniel det är en, det, det du säger är absolut en annan del av det också, för, för två år sedan så var ju Mattias Fjögren given första andra center i Rögle. Äh. Jag kan försöka skjuta ner argumentet från ett håll till och så då kan man ju säga att jag visste väl ett lite mindre defensivt ansvar som vi inte får centern har ett lite större ansvarsområde i, i försvaringsspelet men å andra sidan har sjögren aldrig spelat något annat än center. Han har ju han, liksom en osöjlig centertatuering i pannan. Han har, han har alltid, alltid varit center så får honom är det ju förmodligen enklare att börja som center och börja som ytterförråd? Mm. Det där man så, det har han ju liksom i, i så Det ska bli intressant att se om, om man. Äh, om liksom T-Mattfån, det fortfarande är så här. Men äh, känner man äh, liksom Abbots rätt så, så finns det inga heliga köer bedömer dem. om att äh, nej, alltså sjön ska inte. Vi, vi flyger bättre när han är så... Äh, jag nog, ska jag tro att han får rätta sig i, i det ledet, även om han är lagkapten och har liksom en hög status och roll i laget. Jag skulle vilja säga att det blir intressant att se bara om två, tre matcher Ja, Ja, Faktiskt. ja absolut. Du det, alltså det, behöver är... inte väntat sig säga det, det är helt riktigt. Ja, men just och bara, okej, okay, om Mattias Sjögren, hur många matcher behöver man få komma in i allting? Ja, men, till någon slags rimlig nivå så är det väl ändå fyra, fem matcher kanske tills man ska vara in i matchtempo och det fysiska och med alla träningar man har runt om också och det är väl där någonstans man får se är han kvar på en förvarsposition då och om man inte är det hur löser man det i så fall men med tanke på de här förutsättningarna den här säsongen så kommer det ju vara eh, mycket spelare som försvinner längs vägen och det kommer ju säkert komma en väldigt naturlig öppning för Sjögren att gå tillbaka på centerpositionen och testa där Uh, alltså, ja, ja Antagligen Simon Freud hade varit uh, Lyrisk över såna lärjungar Som går in och djupanalyserar uh, Spelares sinnen Och tränarens tankar uh, Vi kanske ska lyssna på Mattias Sjögren Själv vad han säger För du har träffat honom Linus Och intervjuat honom Ja precis, jag träffar honom Efter då, dagens onsdagens träning I Catena, Catena Arena Och jag börjar med att fråga honom Helt enkelt, tror du känslan är att vara tillbaka i laget igen? Det känns bra. Ja, det är framförallt roligt att vara tillbaka och inte köra sina egna saker av själv med tränarna. Att vara med och äh, träna med laget igen, det är otroligt mycket. Vad har du varit på dig då, de senaste månaderna här? Har du försökt jobba dig tillbaka, ut på isen och in i laget? Det är en utmaning i sig. Det är, en längre period så det börjar liksom, det är tråkigt liksom man är van att kunna köra på utan att behöva tänka så mycket och det är annorlunda man får lägga upp programmet efter kroppen och vad man klarar och inte klar det har tagit sin tid och jag får fortfarande arbete kvar liksom för att inte ska, inte ska slå upp någonting men det är en utmaning att hålla sig i skyndet och göra det med något tillsteg så det inte blir efter den här operationen du gjorde, känner du att du nu framöver kommer att ha förutsättningar att hålla upp till 100% av din kapacitet? Det hoppas jag. Det är aldrig en garanti när man gör sådana här ingrepp som jag har gjort. Men det, det hoppas jag verkligen. Det är väl därför för gjorde det här ingreppet, för att jag ska kunna få upp en rörlighet och vara smärtfri. Det påverkar ju i spelet så det hoppas jag verkligen svårt att gradera kanske, men hur mycket påverkade det under förra säsongen innan du gjorde ingreppet? Det är svårt att säga. Alltså, det, är, eh, det är mycket mentalt över tid också. Någon match hit och dit funkar väl bra, men man bedövar det på olika sätt. Men eh, över tid så blir det hemma lite i träningen och det är hemmar i en spel och mental framförallt när eh, man känner att man får det flytet man vill ha. Eh, eh, så... Att, eh, det är klart att det är ett större moment över lång tid. Och nu när du är tillbaka så, så spelar du på en formhörspotition istället för center. Hur känns det? Mm. Lite förvirrande lite ibland. Alltså jag har spelat ytter tidigare mest med landslag och så. Och det har funkat bra. Korta perioder tycker jag. Sen är det ju mest bekväm med att vara center och ligga mer mitten i bågarna och ha det rörelsemönstret. Nu är lite mer upp och ner och mm. eh, jag får pucken i andra lägen, uh, instegn mot Sverige, Ofta på ena sidan. Och det är det som är skillnaden. Man är van att ha yta på båda hållen och fördela pucken vidare. Nu är det kanske mer att man får vara ett mer startstopp och upp, upp och ner och, och, uh, uh, uh, det är liksom Jag försöker tänka på det och träna på det på träningarna och inte hamna i de gamla rutinerna. Men jag tycker det funkar bättre och bättre. Jag bara spelat en match också. Så att, även om jag skulle spela center så skulle det känna mig otroligt rostig uh, förra matchen. Så att, uh, uh, det är små grejer i spelet som är skillnad mellan ytor och men annars av lag. man väl tar sig in i anfallszonen där man vill vara så, det är mycket som är liknande så det är mitt som spelare som är i stor skillnad. Till sistare, sex poäng på de två första matcherna. Vad är dina intryck av Röglas start på säsongen? Nej men det är bra bara att ta sex poäng. Vi skulle vara övrigt mycket säga att vi kunde gjort saker ting bättre också. Men vi tar sex poäng framförallt slår HV Bottas som en så bra match under säsongen annars. Så att det tycker jag är jättebra. Det är ett bra powerplay i år igen känns som. Och det kan vi Är vi bara disciplinerade och har den här intensiva spelstilen vi vill ha fem mot fem så kommer vi bli farliga och, ha, och vara väldigt bra också i år när vi har en vass Mattias Sjögren som alltså då är tillbaka efter sin operation av höften. Just det. Eh, nej, men intressant, intressant snack. Jag är det, Jag får väl ändå känslan att han inte är super sugen på spel Ytter får hela säsongen. Det låter som att han eh, vill ha tillbaka sin centerroll. Och det är väl. Eh, eh, även om han har testat som, som Ytter får så ska jag ändå säga att 99 procent av sin karriär har han spelat center. Och det är nu där han är mest bekväm och känner att han gör mest nytta. Så det vill jag nog ha tillbaka. Jag reagerar också på det här med. Eh, skadan och, och det har hämmat honom och i så fall på vilket sätt under förra säsongen eh, med det här ingreppet gjort då eh, om han, Sjögren kan nå upp till de höjder han var på för kanske 3-4 år sedan eller 2-3 år sedan eh, nu lär han ju i så fall så småningom kunna få de förutsättningarna rent fysiskt i alla fall så eh, det är ju en intressant säsong som väntar honom med. Det, ska vi, det är klart att om man inte kan träna ordentligt om man håller på och måste spruta sig och allt möjligt, det, det går ju inte att, att prestera. Vi, vi reagerar ju många gånger för säsongen, liksom han spelade inte sista teamen utan om de ledde med liksom 4-1. Sen mörkar man, nej det är ingen form med mig, han står över någon träning och ibland spelar han inte, det, det går ju inte i längden och, och i den åldern han är när alla andra är äh, yngre och starkare eller... Ja, men Ni fattar tio år yngre liksom, så är det ju ett absolut förutsättning att han är helt skadefri och kan träna som alla andra. Om man ska kunna vara på sitt max och, och fortsätta liksom bidra på den här nivån. Man ska göra klart för sig det också och påminna sig om det att han är ju faktiskt lagkaptenen. Så det är klart att det är viktigt att lagkaptenen inte bara är en röst i omklädningsrummet utan faktiskt spelar och gör det kontinuerligt och producerar. Jag producerar. Jag kanske inte är den mest produktiva spelaren men som du sa, ni fattar vad jag menar. Mm. Ja, och det var inte länge sedan eh, tränarna utsåg honom till kapten för denna säsongen också, att man gav honom förnyad förtroende, och det skulle man ju inte göra om man med tanke på förutsättningar man visste då att han, då var han opererad på väg tillbaka eh, med tanke på förutsättningar man hade helt liksom klart inför dem vad som väntas, så, eh, så är det väl självklart att tränarna liksom inte ser en säsong där inte han har en bärande roll i Rögle, men Någonstans förutsättningarna ska ju Finnas där för sjögen Om allt går som det ska Den här sista perioden av re rehabilitering Och då är det väl precis som för alla andra spelare Någonstans upp till bevis Och, och komma upp till en hög sl igen Men sen för att stänga kan resonemanget, det är det, det, dissigt innan. Liksom, det, det är fortfarande så att om han ska vara får eller inte, får man tillbaka honom på någon slags, liksom på hans max så är det ju en, en jävelsk centermaskin att ha i laget. Men han är det mest, en av de mest erfarna de har med landslagsmeriter um, han, han blir kanske aldrig... Han blir förmodligen inte den här stora poängcentern, men som liksom arbetshest och, och bräcka i, liksom, uh, i, i en liksom en lagmaskin som vi spelar en hocken så jag är det säker på att han kan, uh, han, han kan komma tillbaka till en, till en stor roll. Liksom. Och uh, du sa att du stänger vid butiken. Du nämnde tidigt Linus att Paola ser ut att vara tillbaka. Pallola då tillbaka mot Växjö som man har varit i tidigare och Rögle de dem ju två gånger på försäsongen en seger och en förlust. Mm. mm. Så... ja Pallola är jag ju nyfiken på igen. Jag är nyfiken på eller fast det är jag egentligen inte för jag vet men nu spelar jag ju nyfiken på. Hur är backparen inför äh, Växjö-matchen? Det där det är inte mycket nytt att åda om men jag plöjer igenom dem ändå. Eh, Niklas Hansson och Samuel Jonsson Eke Ståljonsson tillsammans med Jelina, Samuel Johansson och Arlen Lesund. Och sen då i ett sista backpart tränade Shira och Jacob Bondesson. Ja, vi stannar till här igen, för då är det då är vi där igen. Vi har varit där förut och vi är där igen med Craig Shearra. Som verkar vara på marginalen. Ja, men nu är det ju... Nu är ju liksom all, alla tecken pekar emot att tränarna har gjort nu visst det har bara gått två matcher i säsongen jag, jag är jättemedveten om det men det kommer ju någonstans signal på signal om vad tränarna har Shearer i sin egen hierarki, jag menar nu kom Samuel Johansson in gjorde mål mot HV eh, Shearer var väl sjua då och på sex backar i premiären eh, så det för mig så, så pekar väl allting mot att man Väljer andra backar för honom nu Och det, vi, vi har väl diskuterat det Att det har varit Samuel Johannesson Eller Craig Kira på försäsongen Och sen Johansson gör det målet Och Kira sjunde back Visst, visst är l Någonting på spåren här Daniel Jo men det är en situation som inte är bra för dem alltså rent strukturellt Kira var till i fjol sitter på ett dödkontrakt säkert en av de mer välbetalda i, i truppen det är ju uppenbart att förtroendet som var eh, sänande redan för säsongen Kira utanför laget, det känns som att man började om men förtroendet är ju sinande, känns det som. De, de tycker inte att han är tillräckligt bra för starta. Och det är ju ett, ett underbetyg. Och det är, det är en, liksom en situation som jag inte tror liksom gynnar någon. Jag har svårt att se att rörlig att rörlig igenom en säsong med Shira som det. Då, då tror jag snarare att man hittar någon slags skilsmässa längs vägen. Även om det är bara är liksom, spekulation över Ingenting om hur liksom det snacket går om det ens går och när det börjar. Men själva situationen man har inte en 32-åring med den liksom rit och den historiken i klubben på, på bänken, det känns som en ohållbar situation. Ett par ord också om Samuel Johannesson. Då. Jag vänder mig till dig Linus, för det var du som pratade om det också och uttryckte att han hade haft en, en halvjobbig för säsong. Vad tror du att det här målet och den här starten nu då betyder för honom? Jättemycket såklart även om han visar framfötterna väldigt mycket under förra säsongen så ska man inte glömma att det är en ung spelare som har gjort en väldigt snabb resa upp och såna resor brukar få sina vägbulor för nästan alla kommer det någon platå där man står kvar tag och sen kanske man till och med ramlar ner till en gammal platå för att ta sig upp igen det är inte alltid spikrakt uppåt och att han nu fick chansen och tog den mot HV är väl klart att han starks av det framöver och också stark sina egna aktier i truppen såklart jag tycker Det är äh, intressant så att så att, äh, som vi har pratat om innan att han inte har tycks ha några liksom, närvaro. Jag tycker att hans känsloläge jag kan inte se någon förändring på honom när han, om han gjort mål eller om han är sjundback eller om han spelar 25 minuter på något vis känns det som att äh, det, det tuffar liksom på hela tiden. Äh, han, verkar, äh, han verkar ganska liksom obrydd över mycket. Äh, en del som kanske hamnar utanför ska plötsligt liksom överprestera eller visa upp sig och ta, ta chanser liksom. jag tycker ju, när man tittar på honom det ser ut ungefär eh, likadant ut hela tiden Jag funderar på om vi ska kasta om lite i vårt eh, spelschema här som vi har på vår tavla eftersom vi ändå det ligger ju tiden om igen, yeah. så att, eh, <håll> <håll> eftersom vi ändå håller på att prata om spelare och som har lyckats eller inte lyckats vi fortsätter på, på det temat tycker jag varför har Rögle tagit sex poäng på de två första matcherna? Har ni svaret på det? Alltså jag, en spelare som man fortfarande inte pratar super mycket om varken vi eller uh, någon annan Det är ju faktiskt Kristoffer Rifalk. Jag tycker att han har stått de här två matcherna och gjort det otroligt bra. Uh, mot Linköping släppte han in uh, ett par i slutet där men det var liksom någonstans när Rögläs försvar, hela försvarsspel av mot HV jag tror HV vann skottstatsteken med 35-30 eller något liknande eh, i den matchen. Eh, Rögle lyckas vinna med 3-2 och Ryfalk gör några fantastiska räddningar, framförallt i tredje perioden när HV liksom verkligen tryckte ner Rögle för att få den där kvitteringen eh, som de slut fick. med sen var det ju Simon Ryfalk som, som avgjorde för Rögle så jag tycker att Reifalk är en, en jättestor del förutom då de här poängspelarna som vi har pratat om mycket med, med Tambolini och bara gjorde två mål i premiären Höglander har gjort fyra assist Djellina har klivit fram direkt, absolut men någonstans börjar ju tryggheten i ett lag med målvaktsspelet och där har Reifalk tagit chansen och visat redan nu tycker jag att han har tagit ett kliv till i sin utveckling Absolut. min enkla eller min analys är väl att de har gjort ungefär vad som har behövt så att vinna två matcher och någonstans jag har precis att punkt från krönika som där jag fiskar lite efter när jag fiskar lite liksom definierande ögonblick och det tycker jag det fanns, finns lite sådana ögonblick just nu i luften med de här lagen som färgstår och Frölunda som är, har, över tid liksom förväntar sig att vinna match på Craig Shearer jag sa det inför matchen i den intervjun jag gjorde, att de liksom bästa, bästa klubbarna förväntar sig hela tiden att vinna. Och de så alltid färgst och har gjort det. För några år sedan hade vi säkert... Prat, både vi och spelarna har pratat om att den här HV-serien var en skräll. Liksom. Men det gör man Man inte nu. När man, man ser, det är mycket med Rögle som man kan se att de förväntar sig att vinna en annan match. Det är inget konstigt att åka till Jönköping och vinna match. Jag tycker så långt att man min liksom tidigaste spaning är att jag tycker att Rögle på många sätt ser ut som ett topplag. som Det är inte perfekt. och Det finns, väldigt, det finns mycket att fila till, men man vinner och, och, och man förväntar sig att vinna helt enkelt. Mm, det har ju varit två omgångar där, precis som du är inne på, Daniel. Men det har inte varit någon spakande hej och hockey med öppna spel och, och liksom full folk framåt och glasklara seger. Det har, det har varit, Det har varit lite så här: känsla. Eh, någonstans eh, i de här två matcherna Rögle liksom har ja, men hittat, hittat sätt att vinna matcher och eh, haft offensiv spets och defensiv spets som har spelat avgörande roller men helheten och spelet eh, av den, om det var en väloljad maskin som du, John, har skrivit eh, tidigare många gånger om förra, förra säsongens lag som vann jättemycket match mot Rögle då har det inte varit det i de här två första omgångarna man har vunnit på andra sätt och tar man till exempel Powerplay som är det vi har pratat om mycket att det, det kommer att bli den stora nyckeln där har Rögle röglar utnyttjat två av nio lägen och har väl 20-22% och då har man en pp-enhet där eh, Hansson-Everberg sa Bristet och nu då Pallola kommer tillbaka eh, de har inte gjort mål i powerplayen. Nej, och Bristet och Zara är ju två riktiga sparkapital vad gäller målskyttet dessutom. Men jag känsla också, hade de mött två andra lag eller hade det krävt så att de skulle göra fyra mål i powerplay så känns det att de hade kunnat liksom gräva fram det. De har på något vis skakat ut precis så många mynt som de behövde för att få ihop till, till poängen. Liksom. Jag tycker Också intervjuade Daniel Saar igår och frågade, sätta lite ord på, på er start och han sa ja, ganska bra. och Ganska bra liksom. Då har ju vunnit två raka matcher, bland annat HV Borta som är någon form av liksom, guldkandidat för några år sedan så hade de haft svårt att dölja de länderna när de pratat om den starta liksom. Men SA pratade om att ja det, det läckte bakåt mot Linköping premiären och mot, mot HV så tappar vi liksom initiativet i tredje och bara backar hem. Vi måste hitta sätt att spela av match på ett, på ett mer kontrollerat sätt liksom. Så men de, ja, packar ner poängen men de vakar ganska liksom. Uh de är definitivt inte, flygande av den här starten Det är ju min känsla Ja, spelmässigt känns det inte som att eh, De har varit i, i liksom närheten Och slår in åt en... När Sandra öppnade sitt paket från Amazon Började hennes hjärta slå snabbare Vattentätelsedéskärm och pulsmätning Den här aktivitetsklockan var en första plats i Sandras hjärta För sin kvalitet och sitt pris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 nära sig något tak så här att oj så här bra kan Rögle vara den, den känslan och den liksom eh, ja den känslan har man ju absolut inte fått hittills det är väl någon slags eh, om man ska koka ner, någon slags hög vi nivå kanske som har eh... Som har kokat hem de här poängen. De liksom. har kommit ut bra i båda matcherna. Haft en trygg målvakt i Rifalk. Någon slags grundstruktur. Stru och sen har några spelare turat som. har banka in lite kassa framåt. I olika moment. Och det har räckt för att vinna. Men det är ju som du sa. Det är ingen, det är ingen lagmaskin ännu. Ja, olika spelare. Och kanske inte de spelarna man har. Äh, Temblinie hade man ju höga förväntningar på. Äh, men också många andra som, äh, som man kanske inte hade samma förväntningar på och andra som då fortfarande någonstans står och stampar lite i startblocken som du nämnde genom eh, Saro Bristet är ju lysande exempel på det och Niklas Hansson är tredje exempel Ja, sa på det själv sa själv till mig att han, nudda, han sa att jag tror att jag nuddade pucken tre gånger på hela matchen mot HV om man bortser från powerplay eh, vilket liksom ändå säger någonting det är en spelare som brukar nudda pucken 55 gånger eh, kanske en, en normal Andra match. Det är som du, Hjelm, när vi spelar företagshockey. <laughs> Vilken av dem? Vilken av versionerna av SAR? Den som nudar prycken tre gånger. Jag är den andra versionen av SAR. Men har ja. en inte jävla tävlingssine, Hjelm? <laughs> ja, man är livrädd för honom. Ja, man är livrädd för honom. Herregud, de ögonen. Alltså. Det är heads up bakom målen. Då, alltså. Det kan man ändå inte Åh Ja, nej sätt med en tävling, då är det svårt att bara leka sig igenom en företagshockey eller någonting annat. Det är rätt hjälp. <laughs> Så ska det vara. Jag gillar den inställningen. Jag vill också komma in som någon slags bad guy här nu. Nu känner jag mig som han, den här Anders i, i håret. Nu är han ankan på tv. Det är bara rufsigt överallt. Det är ungefär samma rufs. <laughs> jo, ni pratar om att rögle inte är någon väloljad maskin än. Nej, och det är ju sant. Men plockar man bort alla andra lags utveckling, då... Då tappar man en dimension i det här tycker jag Alltså det är ju inget lag som är formtoppade vid den här tidpunkten på året Så man får ju sätta rögles form jämfört med alla andras form nu Självklart. Det är ju inte så att alla andra lagar är, är på toppen och så röglen, ah, De lyckas besegra Fin slipade lag. Alltså man får inte tappa bort motståndarna i det här. Nej men du är rätt på det. Och jag ska bara säga att det som jag tror att i faktorn till att regler funkar ganska bra det är ju att den här stommen och grundstrukturen som vi har snackat om det är ju ett stora av samma lag som spelar förra säsongen. Och det har man ju en enorm nytta av nu att liksom skicka ut en kedja som spelar ihop hela för säsongen. För många lag är det ju det är en nybyggd och det är allsvenska spelare som ska fasas in och det är liksom det är ju renoveringen under hösten, liksom. Så började det sitta ihop framåt, framåt januari. Men det har ju Rögle en stor fördel. Precis. Ja, alltså, min poäng i detta är ju att man kan, även om det är, tidigt, det är lika tidigt på säsongen för alla lag, men det kan, man kan vinna sådana här matcher på olika sätt. Antingen gör man det genom att man. Liksom kommer ut och det, man, man kan se ibland att det är ett stutsande kollektiv Även om man kanske inte spel med sitt kryggar ihop så här tidigt Så kan man ändå se att det är ett lag som liksom malar på i kedja efter kedja Eller så kan det se ut som det har gjort för ögonen nu Vilket också är en styrka Att man har de här eh, spetsspelarna och liksom de här sekvenserna som avgör och, och det är ju inte tillfälligheter att det blir så Det är ju så man har satt samman laget att man ska ha nu en offensiv bredd där det är fler som kan bidra. Det är precis det vi har sett i de här två matcherna. Att man är inte är beroende av att Leon Bristedt ska... Kliva fram i varenda omgång Eller att hon, eller så ska jag göra det för den delen Då finns det andra som liksom har en bra kväll Och som har kvaliteterna Och kunna bidra offensivt och det, är det ser så ut som så... en chef skönt Esa Pekasal och, ja. och det är så roligt jag, jag är väldigt partisk här Men det är så roligt att det går så bra för Simon Ryfors Att han är involverad i allt det här Att han har tagit det Okej, okay. vi tjatar om att det är tidigt på säsongen Ja, men han är lika gärna kunnat vara poänglös Efter två matcher Nej, kul med Ryfors, han är ju en av de som verkligen har producerat mer än vad man kanske hade förväntat sig Jämfört med Bristet, Sar etc Ja, absolut, vi berörde ju Ryfors förra veckan också Då sa vi att det hade gått en mars 02, gått två Han klev fram mot HV och gjorde det här avgörande målet eh, Som betyder att Rögle vann Det är väl självklart att den starten han har fått hade han nog inte ens att hoppas på själv, även om han eh, vill liksom ta de här cleven i, i sitt off spel så, eh, så har han ju fått liksom verkligen en orkan i ryggen in i den här säsongen. Efter första matchen så stod jag här och jublade över hans kanonskott i första matchen. Då. Och sen i den andra, Tambellini, fick ett skott. Mm. Ja, jag är ju lite svag från de här Det känns som att ni inte... Jag kan lite som att stå en gång två amazoner här När man kommer till snygga, härliga mål Kom igen nu! Ja, men det får för din av Så jag sitter och funderar på lite annat Okej, okay, kör! Ta men... mina föreningar Jag tror vi kanske har betat av det mesta av eh, säsongen så här långt Nej, Jag ska inte läsa min krönika högt Men jag, det som min krönika handlar om är, har liksom, bara försökt frysa liksom ett, ett ögonblick Som jag tycker definierar väldigt mycket av var Rögle befinner sig tre år in i abortprojektet. Eh, när då HV kvitterar i slutet av tredje perioden. Det är väl mindre än två minuter kvar. Eh, det är inte en så tuff lösning att få på plan eh, När då Rögle gör eh, målet 12 sekunder senare alltså. Den, en sån lyckoträff kan man ju få någon gång ibland Men jag tycker liksom Sättet som Rögle gör det målet Är det som liksom definierar Projektet på något vis när två spelare både, både Leon Bristet som vinner pucken Och Nils-Jaglander som Frispelar Simon Ryfors är liksom befinner sig bakom motståndarnas mål i det läget eh, så är det fortfarande liksom hög bristkorr och eh, kamp och aggressivitet man snor liksom pucken spelar fri visst har vi gått bort sig men det är liksom ett mindset att framåt mm. oavsett liksom man det finns liksom inte att äh, sätta sig på röven och försöka fisa hem en pinne och ta det till sadden, liksom, Utan äh, mindsetet är att gå för att äh, borra huvudet och, och åka. Och, äh, jag tycker liksom det, hela det målet det är en äh, väldigt talande sekvens. Då så lämnar vi lämnar vi de två första matcherna ur rögleperspektivet så och tittar zoomar ut heter det. Vi zoomar ut. För jag har kommit besked om att det kan bli upp till 500 i sittande publik från regeringen. Så tillvida då att smitt tillåter det, ska man ju lägga till här. Det är ju inte hugget i stenen och det ändras ju uppenbarligen från vecka till vecka eftersom regeringen för en vecka sedan kom ett annat besked. Så man ska väl inte säga 100% att det blir så, men vi måste ju prata om det här som ligger per definition just nu. Ja, det var väl från den. Att beslutet skulle tas den 8 då, och i så fall från den 15 oktober, va? Precis. Det gäller från den 15 oktober. Precis. Det är väl därför nu Rögle jobba på att flytta Darbyte mot Malmö, hemma där mot Malmö, en andra gång. Kan ju vara gjort i talande stunden. Men vi vet, ingenting ändrat ännu. Men det är väl klart att det är ett steg i rätt riktning. Du pratar ju med Daniel Kock Daniel, om detta, Röhlers Och det kan väl till och med bli fler än 500 i Katena Arena, eller vad? Så, så, så, så sa ju Daniel Kock till mig att det är 500 sittande ute på läktaren. Och sen har de möjlighet att använda sina loger och sin restaurang, vilket öppnar för ytterligare upp till 300 personer. Så totalt 800 personer kommer väl liksom kunna följa Röhlers match. Och det gör ju rätt mycket från 50 till 500 vad gäller stämningsläget och ljudvolymen, det är ju inte som en fullsatt men någonstans 10 en, en gånger fler gör ju en viss skillnad ändå i arenan. Det kommer man inte undan. Nej, verkligen. Men Linus, du och jag var väl på träningsmatch när 50 pers. Eller jag var där i alla fall, jag kommer inte ihåg vem jag, var jag också, ja. <laughs> och, och bara de 50 märktes blev det ju liksom skillnad direkt. Och sen är det klart släpp in 50 eller släpp in 500 pass i Skandinavium så är det en sak men släpp in 500 pers i plåtlådan Katena så kan det nog bli åka av där. Jag är helt säker på att det kommer att bli en skulle kunna bli liksom en maffigjurkuliss av det även om det är långt till fullsatt. Sen får jag väl också bara lägga till ett personligt tyckande att jag blir väldigt konfunderad över hur hur, hur den här frågan hanteras Från regeringens håll Alltså komma med ett sånt besked för en vecka sedan Och sen en vecka senare Så, så kommer man ett, med, med det beskedet man förväntade sig Förra veckan Varför hade man en presskonferens förra veckan Ja det ska jag inte ställa er till svars för Det är ju det är faktiskt Mikael Damberg Eller framförallt Stefan Löfven eller Amanda Lind Som ska svara på det Men alltså, jag, jag förstår i det här läget förstår jag om, det, om retoriknivån, ljudnivån på de som bestämmer inom idrottsrörelsen höjs. För det är klart att hålla på på det här sättet, det är ju bara... Ja, jag vet inte. Skallarna? Ja, jag tycker det är... Ja. Bedrövligt. Ja, det är bedrövligt. men Det är skojt, dåligt. Det, det vi har lärt oss under det här året är ju heller att inte ta, eh, ta ut någonting i förskott gällande såna här grejer- eh, och sådana här typer av beslut ska jag säga för att den 8 oktober eh, ska beslut liksom fattas eh, och går smittoläget åt fel håll så kanske det inte blir någon öppning den 15. Så det är inte så att de har sagt att den 15 kommer dörrarna öppnas för 500 årskådare utan det är fortfarande ett formellt beslut som ska tas om detta. Ju. Nej, men, det känns, men det känns ju som, som att det är lavat, lav, lavat för det. Man säga att de skulle öppna för detta och sen de lär få hamna i en hyfsad storm om de säger A ja, men inte B nästa vecka. Så... Självklart, men återigen. Det, det är... Du är inne på det genom att det, det går från höger till vänster. Och... Absolut. Och, ja, men det, liksom, det finns ju jag... ingen logik i det. Det är inte så att smittoläget har förbättrats när, från förra veckan till nu som gör att de då ändrar sig. Alltså det, det, det känns som det är helt... Jaha, sätter upp fingret i luften Vad blåser du åt nu? Ja, men det blåser åt det hållet Ja, men då kör vi på det Ja, men vänta nu alltså sa Folkhälsomyndigheten? Ja, men då kör vi på det Nej, förresten Det är ju rena rama kalanka i det här ju Ja rena rama Nej, vi gott att höra Men vet du vad jag tänker på? Jag tror att det här kommer att utlösa Eller vad säger man Det här kommer att föda kreativitet Hos SR-klubbarna man kommer att hitta många lösningar för att få in så många människor som möjligt. Vad skulle kanske, ska inte vara någon om lätt överdrivet, att man liksom glas föreningen kommer att glasa in en kortsida och säga att den tillhör restaurangen, tillhör inte arenan det här kommer jag vet att det det ja, jobbas ja, för ja, att. Ja, ja. Uh... ja men förstå men vilka, vilka enorma extra resurser och kraft som längst ner i de olika klubbarna för att rätta sig efter ett beslut för att några dagar senare jaha, Det är det så nu ja, men då ska vi försöka flytta derbyt till det är ett annat datum som vi redan har flyttat för att vi fick ett annat besked förra veckan. Alltså hit och dit och fram och tillbaka. Alltså, de har ju ingenting att hålla sig till. Så består att hålla ett draperi så här för, för klubbledningarna. Okej, okay. vi, vi jobbar väl på den här riktningen då. Nej, vi får byta. Alltså det, det, det håller ju inte. Nej, nej. Men så är det nog. Det är bara att ta och hålla det i draperiet och se vad det blåser. <laughs> Men det är de pengarna sitter ju här menar nu att, att få tillbaka folk som har investerat stora pengar Slippa liksom Återbetala och, och kunna börja ta, Få in lite pengar på, på mat och dryck det, det här är ju eh, Otroligt välbehövligt För klubbarna De kommer att kräma varenda, varenda av de krona De, de kan eh, Från och med nu Ja oh, Det fick man ur lite igen. En del aggression den som lever får se hur många som eh, hänger med. Ja, vart vill ni gå vidare nu? Till en ja. liten... Ska vi gå ner i hörnen? Det är det. Är det så? Hinner vi med en hörna? Jag vet inte, jag har ju flaggat för tidig utgång. Men om, om, jag, jag tror jag är redo. Kör, kör din hörna så kan jag och Linus bubbla lite efter det sen. För jag har någonting som jag kan ta med Linus. Ja. Idag så ska vi eh, ner i Alperna. Österrike, jodla med hjälm. Du ska jodla för uh, lyssnarna. <laughs> Varsågod. Så, kom igen, Jor, kom igen igen. <laughs> Odeladeli, oh, odeladela. Oh, vackrot. Härligt ja, vackrot. Jo, men det är så att uh, det har varit några alp uh, alpliga medborgare i, i Rögle. Två schweizare, två österrikare. Klipper vi Schweizarna? Eh, uh, Schweizarna jag bara fick Bra Martin Gerber! Som du dominerar, och den andra är ännu mer kom med uttid klipper Kom igen. Hem. Kickade ut med röven först, hellre upp säga jag. Står helt still. Det här ska jag kunna. Det kan väl du, Linus Nej, det står still i mitt huvud. Bäh. Och så står jag här och låtsas som att kom igen igen. Jag kan en österriker. är tre års kontrakt med röll och röker redan på första Åkte till Västervik. Jag åkte till Väster Rögle... ja, ja, ja, Ken Jäger Hade Rögle vunnit SM-guld så hade vi kunnat sätta rubriken yeah. Jägermeister Bra <laughs> Jag tror att den kom fram till slut. 22 år gammal Idag är han Ken Jäger och En av liksom Aborts Få riktiga floppvärmningar Kom man Rögle kom tröns Träns treårskontrakt Från Davos Men rök snabbt Hamnar i Västervik där han slutförde säsongen och sen även stannade hela nästa säsong. Nu är han i Losan i NLA, hemma i Schweiz igen. Så den karriären tar vägen. Martin Garbo är ju hans Wikipedia eller Elite äh, Prospect så det är det långt som en så den får ni gå in och läsa på själva. <laughs> ja. äh, oh. Men det är ju liksom, per definition en av Rögläs mest meriterade spelare får man ju säga. Spelat i NHL, Ottawa, äh, Edmonton. Kom till säsongen 2012-2013 i äh, SHL, tung säsong. Äh, men Garbo strätade på rätt bra i kassen, får man väl säga. Mm, verkligen. Stor profil, Magnus Wenström, berättade i min långa intervju att äh, Garbo var lite han var inte så förändringsbenägen vad gäller teknik och så. Efter Rögle så åkte han och avrundade i Klåten. I, spelade fyra säsonger. Han har ju då även... Äh, äh, Ja, jag klamrar pappor och har. Ja, det var sanriär. Ja, han sanriär. Han har rullat på med äh, Färjestad va? Ja, han har Eller? haft vissa ledareåttaganden efter sin karriär. Men just nu hittar han inte det, så det får ni leta upp själva helt enkelt. <laughs> Vad <Vedare> är då? <laughs> Vajter, går vi vidare till Österrike. Vilka två österrikar har spelat i Rögle? Johannes Reichel. Helt rätt! En liten slamkrypa Ja faktiskt, back va? Ska jag ha samma miss igen Back, yes. yes 38 år idag För uh, 82 från Klagenfurt Spelade Rögle 2006-2007 Hade Bobo Simensen som tränare Gjorde 44 matcher i ögla, 1 plus 3 inga, inga gigantiska avtryck De har inte gjort några instruktionsvideos Som rullar kvar i hallen uh, Han kom från Klagerfurt Och han återvände till Klagerfurt Spelade där i stort sett hela sin karriär uh, Försökte sig även på en kort sväng i Slovakien Och något som ser ut som Aus Österrikes fjärde liga Tänkte jag för dum och dumare uh, Austria <laughs> Eh, slutade 2018 Och har även eh, Testat på Att jobba som Sportsmanager i klagenfot 2018-19 Men verkar inte ha något hockeyavtagande nu och Jag igen. Ja, Vi måste ju få in en webbkamera här, alltså. <här> Nej. Att bara stå och titta hur du, hur du hanterar Pappersinsamlingen Vi får åka med ett landstärsland Linus Sista österrikarna <här> Alltså, med risk för att göra bort mig nu, men var, var Jürgen Penker i strykare? Nej, han. Oj, oj, oj, oj, oj. Starkt. När, när Tobin Denker var alltså och jobbade på HD så gjorde han ett tv-program som hette Denker mot Penker. <laughs> och då är Denker den mest, känns, <laughs> mest, känns mest intresserad faktisk. av ordvitsar i, som, som någonsin har funnits. Äh, penker är 37 år idag. Han spelade i Rögle... Säsongerna 2008, 2009 och 910 2010 i dåvarande elitsen Dansade in en, en höst när någon gick sönder. Nilsdorp tror jag gick sönder. Debuterade upp i Karlstad. Jag var där. Han redan 40 skott när Rögle vann äh, En match där uppe Eller äh, Ganska stor profil jag får, Visst var får det han som så här, hotade med att släppa handskarna Och skulle in i någon fight med någon annan målvakt Jo det kommer jag ihåg De åkte väl både ut mot äh, respektive blålinjer Precis. Och stod där och käbba. Och och stod lite så Och lurade med nävarna när om man skulle slänga Plåkansken och börja veva Men han gjorde inte det Ska jag ska avsluta med att säga att Jürgen Penker la stöten på hyllan 2015 har sen jobbat i Lintz i lite olika österrikiska klubbar just nu är han assisterande coach och målvaktstränare i Black Wings 1992 det är mäktigt namn i c e h -L. det är så ut som Österrike Lysande. <laughs> men du får ju träna på din jordling till nästa vecka igen. Ja, mus musikquiz eller uh, spelarquiz Hade inte fått många rätt på det. Utlovar du nytt avsnitt nästa vecka? Jag vet inte. Vad tycker du det Jag ja. tycker det är jätteroligt. Håller det? Ja! Jag får ju lära mig någonting. Har ni tips på ämnen? Maila daniel.rot.hd.se <laughs> Ja, men nu är ju snart in på Lite nationalitet och du fick gärna att... Uh, lite tips vad vi borde grotta ner oss och så vi går igenom alla distrikt de kommer ifrån nästa gång. Kan mm. du gå och ta varv till? Mm. Nu... Men du nu ska du springa iväg Daniel för du har brott. Här ska jag. Tack för gott jobb. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Vi ses Stick nästa ut du bara så tar jag och bollar lite mer med, med Linus här. Hejdå. Hej då. Hej. Så kan du gå Linus när uh... Schemat inte tillåter alla att vara på plats hela tiden och alltid. Vi kan nog reda de sista fem minuterna ja. själv. Igen. Och, och vad är det jag vill ta upp med dig som är så speciellt då? Oh, det kan ju vara tusen olika ämnen när det handlar om dig. Så du, jag kan inte gissa. <laughs> oh så jag har en jätterolig historia men det är så icke hockeyrat relaterat det bara kan gå men jag kan inte ta den nu om ni vill om ni vill höra det så maila det till daniel.rot@hd.se och säg att hjälp måste berätta den historien men det är inget hockey alls än inte tillräckligt många då skiter jag ut men ni tar inte det nu Hur många mail måste du få in då för att Vad tycker du? Ja, 20 i alla fall. 20, okej. Okay. Ja. Vi sätter gränsen för 20. Kommer det fler än 20 mejl till Daniel som ska berätta en jätterolig händelse om mig själv? Tycker jag. Det är ju otroligt självgott att säga så. Det är ju perfekt att han har något ut nu, för han kommer inte fatta någonting om du dansar in 20 mejl. Att du ska bomba, berätta en historia honom med mejl bara. Han älskar mejl. <laughs> eh, Nåväl, nej men jag tänkte mer seriöst här nu. Om vi har hela SHL framför oss. Mm. Vilka utropstecken finns det där? Jag har... Något i alla fall. Jag vet inte om jag ska börja så att inte du tar allt från mig. Nej, men jag misstänker vilket lag du ska prata om eh, och det tänkte inte jag prata om när det var utropstecken. så jag kan väl säga Frölunda då eh, med tanke på deras säsong de hade i fjol och med tanke på hur du sett ut i deras två matcher så tycker jag att det mesta tyder på att eh, det är ett liksom, Frölunda som har hittat tillbaka till gamla goda julspår på något sätt så här är inledningen i alla fall jag tycker att de ser intressant ut jag satt ett lite så här frågetecken på dem inför ja, det är liksom inte alltid lätt att knäppa med fingrarna och så är man tillbaka där man var utan det, det krävs rätt så mycket för att ligga topp 3, topp 4 i SHL men starten från Frölunda är ett utropstecken för mig jag tycker de har stämt lite grann i, i bäcken från, från sin egen sida då då går jag över på det laget som du vet att jag kommer att nämna någonting om nu. Och jag vill säga så här först att när vi gick igenom alla lag väldigt mycket inför säsongen så, så dissade jag ja, Luleå en del. Uh, nu har ju de startat så bra som ni vad var övertygade om att de skulle göra och det finns väl ingenting som tyder på att de inte kommer att fortsätta där. man andra ord att jag kommer att ha dygn fel där, men okej. Okay. Uh, och så pratade jag om uh, HV71 då Frölunda och Rögle och, och i hela det här paketet Så försvann ju det laget jag ska nämna nu Och det är Örebro ja, Örebro, Örebro närkelaget närke Ni vet ju, alla ni som lyssnar Så vet ni ju Att de har ju också gjort sin resa Inte minst ekonomiskt också Och det var ju inte så förtvilat länge sedan Som Rögle och Örebro Båda befann sig i Svenskan. I alla fall i nutid men de har ju värvat Väldigt intressant Och startat Starkt de också med Niklas Eriksson och um, Jörgen Jönsson i, I tränarstaben där Jag tror att Örebro är ett lag som kommer att hänga med Där uppe hela vägen Och med det sagt Så får jag ju redan börja revidera <går> Mina topp fem jag, jag är inte så säker på den längre För Örebro tappade jag i allt det där Jag tror mycket på Örebro den här säsongen Alltså för mig är Örebro förfarande någon slags kantboll som kan bli väldigt bra eller som kan liksom rasa ihop på slutet. Jag vill att de gick jättebra i början på försången för sen liksom sakta man säkert sjunka lite. Det skulle bli intressant att se om de kan liksom hålla nivån uppe längre för trottmässigt hålla med dig så är det intressant ut och spetsmässigt också. I andra änden, HV71 har du pratat om har ju öppnat svagare än vi kunde ana. Ja, den sommar är verkligen inte coolt. Kom... Alltså, ja, försäsong är alltid försäsong, men med tanke på laget HV har och eh, hur de såg ut under försäsongen så tror att alltså, de skulle öppna med tre raka torsk så jag absolut inte framför mig. Eh, det är en stor förvåning. Och även eh, Djurgården är den ena, men de har ju faktiskt bara spelat en match så det är lite kan vara lite väl tidigt då och säga för mycket om dem. Ja, men Färjestad måste vi nämna. De har spelat tre ja. med två poäng. Det var inte heller en start man så framför sig vad gäller dem. Så Färjestad och HV är ju de, de liksom Små frågetecken om man pratar inledning Nej ja, det var väldigt oväntat att de förlorade Hemma mot Brynäs faktiskt Så de, de har ju en del att ta i kapp nu Färjestad men vi vet ju vilken elefant Det här är och elefanter De går som de vill så, Och elefanten kommer och börjar röra på sig Ja som sagt man ska inte glömma att det är tidigt Lagen har spelat mellan en, en och Tre matcher här så det är Det är mycket hockey kvar Ja men vissa tendenser ser vi ändå Redan tror jag Mm och det är väl härligt att kunna analysera Eller ja, det, det är det bästa vi vet Ja det är det, är, det är podden är till för Så får man Jajamän. tycka lite också Ja kul, mm. vi tycker väl till nästa vecka också va? Ja det gör vi, det gör vi. men innan dess så är det på par matcher på schemat Det är det, Rögle har Växjö borta eh, Torsdag och sen Djurgården hemma På eh, lördag Och sen får vi se, då håller vi med Tisdagsmatchen där För det är väl om jag minns rätt så är det Malmö-matchen som är inplanerad nu på tisdag den sjätte men återstår att se om den blir flyttad den andra gång. Så det är två eller tre matcher vi har att grotta ner oss i i nästa veckas avsnitt. Mycket trevligt. Och du är på plats i Växjö. Överallt igen. Ja. <laughs> <laughs> Överallt. <laughs> jag är på plats i Växjö och sen är jag på plats i Katena Arena och Röglmöter Djurgården på lördag. Underbart. Då vet ni vad ni har att vänta er. Massor med text på hd.se och i Helsingborgs Dagblad. Hörrni, ni, tack så jättemycket för att ni har följt oss den här veckan. Hoppas ni har fått ut mycket av det och välkomna åter. Välkomna åter. och Vi avslutar väl som vi brukar med och tacka vår samhällspartner, Vågen. Vågen för Vågen. Hålls nästa vecka. Hej då!